Baixamos a música, eh? recibimos o noso viaxeiro, reporteiro, gráfico, eh, eh, eh, grande comunicador que temos alá eh, en Galicia. Joan Arco da Bella, boa tarde. Boa tarde, estamos, ben, aquí, como estamos pues, Xolio? Ben, pa aquí, pois hoxe... Andarmando tamén por aí, non? Si, sí, hoxe sí, con un programa cheiño de ruralismo. Si? ¿Sí? Por onde ando eu? Ese é o meu As... hábitat. Si, sí. eh, si, sí, senyori. <ríe> Oi, pois, oर्वenvido. Pois Dámos che paso pois. A ver, dinos Bueno, pois mira, eh, había dito a última semana que íbamos ir a Terras do Santiñado, a Ribeira Sacra. Mm. A Ribeira Sacra do Río Miño, eh? uh -huh. que tamén hai a Ribeira Sacra do Río Sil. Sí. sí, claro. Entonces, entonces marchamos buscando un sitio que hai moi pouquiño escrito del eh, eh imaxes moitísimas menos eixe o esta, nos temos que ir a un sitio que non se coñece. Sabe que non, se non sei, se somos os melhores, pero se non somos os melhores vamos a facer o que non fai nada. Mm. Entonces marchamos ao un ao monasteiro de San Pedro de, de Cela. Eh, San Pedro de Cela queda eh, en Buñan. Buñan é un, un lugar, creo que da parroquia de Louredo, non sei se é Louredo, se é Loureigo, Louredo, creo na no sabiñado. Entonces, eh, dicen a xente que sabe destas cousas que posiblemente fose un dos mosteiros eh, máis antigos conjuntamente con, con eh, San Pedro de Rocas, dos máis antigos de, de Galicia. San, Nemos, entonces San Pedro de de Cela. De Cela. De Cela en Bullan bueno, Buxan no, é o pobo máis cerquiña ter, que encontramos dali o parroque de Louredo, Buxán. non? si, sí. e eh, eh, bueno pos, a fomos eh, no, claro, isto non está señalizado non hai unha ruta señalizada como outras moitas pero bueno, tivemos a suerte de que topamos a xusto aparcar o coche ali ao lado dun menir dun, dun menil que hai ali en Buxán e topamos unha señora por onde vamos, no, tira por aí, eh, digo xa descripción de, da señora porque me chamo a dizer, oh, ti baixas por este sitio abaixo, sí. coidado que hai un pasto, unha erba, porque aquel octavo non, non pasa nada ninguén, eh, había unha erba, estaba todo mollado, non vexas tía, aventura de baixar, por aí abaixo, eh? enrivías a dereita, tiras todo seguido pa baixo, e despois enriviras a esquerda, Eso xo vas topar, non? Va? A la costa baixo, porque tam, estamos na Ardina de Saga, todo mundo sabe que a claro. la Saga unha cousa que que todo é costa baixo ou costa arriba, hai, no non hai... Non cal, hai outra. Non hai outra. E agora encontramos o, este pequeno mosteiro do que solamente queda o áxido, o original, o mellor áxido pode ser. Incluso, eu diría, co que queda, que se pode apreciar, que a obra pode ser do siglo 11 Pero falan antes, de efeito e aí hai restos segun os estudios que fixeron de que houbo unha meritoria de efeita e un sarcófago alí que se conserva que posiblemente estemos falando de que aí o primer asentamento que houbo pudo ser do siglo V, ou sea, no ano 500 e aí, un serenitas ou un eremita culleu marchou a <risas> donde suponho que nabría nadie naquel tempo eu me sonri un pouco porque esta xente marchaba pa sitios tranquilos uh -huh entonces eh, digo eu, home, xa fai 1500 anos a xente xa buscaba sitios onde desconectar, xa había un Brec, ganal ruído, sí, sí, sí, sí. e aí está este, eh, bueno, que era o ábside original, eh, con as columnas, e despois eh, o que sería a parte monacal, que se si dicen que é algo, foi reutilizada e desmontada para facer eh, unhas pequenas adegas de... Bueno dominio, no, para sí, os traballos sí, sí. a dominio, no. O eh, se que el solamente o, se mantén ou aparece o absidio, no? Eh, do eh, resto eh, non hai nada. Sí. No, eh, ¿no? Hai un sarcófago no que silio adro, un adro feito porque bueno, as pendientes son enormes, no? Eh, pequeno cacho chan se fixo a este pequeno mosteiro e o resto desapareceu todo é eh, o que sería parte Monacal onde viviría esa xa xente, pois eso xe reutilizou e se transformou en eh, adegas para para o viño. O, xe, uh -huh. o viñedo desapareceu totalmente, claro, claro. Eh, pero quedan os restos ainda de, de alguna algunha de algunha construción que posiblemente fosen restos, o sea, da do da iglesia, eh do mosteiro que houbo no seu no seu tempo, seu tempo. Eh, eh, se reconvirtelo a eso. O sitio é impresionante, porque claro, claro. Eh, todos conhecemos, eh, o galego que conoce Chantada conoce a carretera antigua que iba a Lugo, ¿no? que vai xa xa lá o río, cruza xa sí. ponte. ¿no? Pois estamos falando de ese lado de Chantada, que ademais aí hai moito viñedo en, en producción, claro, estamos falando do outro lado do río Min. Eh, entonces eh, a visión do sitio bueno sobre... Sobre o, sobre o río Niño e, e a visión que hai desa de de de ese, de ese ese caixa de chantada é mm. eh, eh, impresionante ¿no? sí, sí. O sea que o, o, o, a, a viticultura heroica eh, vitic... eh, heroica que é eh, non te digo nada os frades que se instalaron aí ou os munches que se instalaron aí sí, alá polo sí. siglo X ou XII sí, e eh, sí o cuidadito, o traballo que pasaban en chegar ao sitio. O sitio é, é espectacular, porque sí, sí. máis, hoxe, esa zona que foi viñedos, pos, pasaron centos de anos e en un bosque. Bueno, ainda hai alguna plantación de viñedo salpicada no medio dese bosque, non? Ah. pero a inmensa malloría, eses bancales que houve, que sí. todos coñecemos da Rigueira Xaca, iso convirteu nun bosque e claro. o sitio é realmente impresionante. Oye, Antes decías... Pertiño, pertiño, sí, sí. pertiño de ahí, precisamente, eu conheci, bueno, eu conhezo, polo menos, eh, visiten o dous pazos, un en Buxán e outro en Fraguas. Sí, sí e, e, e, e despois tamén hai outro, outro impresionante que é en Diamondi, Hmm. que ese, bueno, se está reconstituído, non sei sé de quen será, para que é unha finca enorme, non? No, foi terra ricas, non? Foi hombre, terra ricas. Que te pensa, pensa que a iglesia eh, non se instalaba aí, non se instalaba en cacar lado, e si instalaba donde había riqueza, non? Os curros non eran parvos, non? Non, eh, non, non, non. De parvos tían poucos, sí, sí, sí. Eh, e que hai viño, e que hai recursos, se si estamos aquí, A nosa sucursal, como faría un banca ahora, non? Que aquí hai donde, donde sacar. O sitio sí. xa che llegou, é recomendable, e xa, por, por bueno, a Ribea Xaca é recomendable, que, que decir, non? Que sí, sí, sí, sí, un, sí, un dos sí. atractivos turísticos de Galicia, non? Pero dentro do que é a Ribea Xaca, hai lugares, pois... Pues, eh, Eh, sin por decirlo de alguna maneira sin tanta contaminación do turismo, claro, ¿no? claro, eh, eh, sí. pensa que hoxe, a a produción do viño, aí grandes grupos eh eh bodegueros, de eh, alguns deles catalans que son os que controlan o, o, o mercado do viño casi a nivel mundial. Entonces eh, eh, hai a infraestrutura turística, infraestructura pero nesta parte todavía se pode decir que hai unha ribeira saca virxe. Sí, sí, este sí, sitio sí, sí. eu jo recomendo a calquera excursión é relativamente fácil porque estou falando de onde deixe o coche é un quilómetro hai que preguntar e ir a Buxan sí, non, non hai cartel anunciador que claro, diga se claro. vai ao mosteiro pero bueno, alguén pasará por ali e, e, e, os, e pode, informar, pode informar si, sí, claro, sí, claro. poden xe informar e, e, e, e, que este, e, que este esta semana? Sí, sí, hai vídeos aí colocados e vale, eh, vale. eh, eh, imaxenes eh, incluso ontemitindo o sartego porque, bueno, a mí me gusta moito eh, pospoñer deste sitio destes de, de pequenos elementos que son producido eh, a maneira os que nos poden contar a historia destes sitios uh -huh. eh, Loxicamente... Sí os arqueólogos, os entendidos cando chegan ao sitio buscan restos no? uh -huh. e, e, ese tipo de enterramentos pois, están datados nesa época no? entón sí. eh, era, eran as costumbres que había no? o, sí, sí, o moixe que iba ahí aparte de rezar eh, de traballar supone porque habría que comer pois, unha das cousas que facían era facer os, a, a, o sitio donde se iban a enterrar entón uh -huh. entón eh, eh, nun alaxe, donde fora, se preparaba o sarcófago podía que morrera deixando o traballo feito que quedara e dicir, poñe a tapa por arriba eh, que descanse en paz o individuo ¿no? o, o, o sitio realmente paga pena eu eh, eh, digo a todos, cando van arriba a Rivea Sacra eh, que busquen sitios destes, os coñecidos son coñecidos pero se teñen ocasión de, de escapar a un destes lugares os pues, coñecidos pues, eh, é interesante porque non todo claro eso é inmenso o poder religioso se se dice Riira Sacra verdad mm. será porque orilla orilla saggrad pues algún dicen que o do, dos grandes centros da Cristina do siglo 11 XI, do, do do cristianismo pose era eh, Roma era Jerusalén Santiago. eh era a Ribeira porque aí estaban grandes mosteiros, estaba claro, claro, claro. en Europa, entonces... que aí que aínda teñen unha, unha, unha boa morea deles. Si, si, sí, si, sí, sí, sí, sí, sí, uh -huh. si, moitos, eh, bueno, pues, que non conoce eh, San Estevo, Santa San Cristina, Sil, eh, aí claro. ao lado eh, eh es eh, están eh, estamos venidas de, de nuno porque no he, hay, hay no he confundido coza Estevo de Rivas de Sil que, sí, sí, que que está dedicado ao mismo santo patrón, pero son sitios diferentes, ¿no? Entonces, bueno, é eh, casco es bueno, pues este é sí. eh, este eh, da mesma época polos estudios realizados por as fuentes que eu consultei, estamos falando de que no siglo V, ano, eh, nos anos 500 da nosa era, nos 600, habíamos moixas xa no, no lugar, non? Ai, pois é, un, un sitio curioso. Eh? Unha, unha, un, unha zona importante, un lugar interesantísimo para <coughs> é, é, é o Sabiñau, o Sabiñau que é, é, non sei, eu creo que hai moita xente que viaxa é, Na ribeira sacra pola orilla do río Sí. a pámina orilla do, do río Miño é un pouco máis desconhecida, non sei por qué, claro. pero pero bueno, eu miro nos anuncios cando xe hotel de Santa Cristina, eh, San Estevo, non pues, e eh, luentra todas estas zonas que xa estivemos incluso en aquela que había era devota volta de do do xeito sí, de sí, sí, que sí, falamos, sí, sí. pero nesta parte do, do parece que a gente tira menos ou eu teño a idea de que de que se viaxa un pouquiño menos, pero nun quero decir que non teña tanto patrimonio, a veces mm tú sabes que nos levan onde sale na televisión. Claro. Se si vemos si algún tipo de refresco determinado, é porque sale moito na tele. O sí, mejor sí, claro. outro de marca eh, pipí ou papá, pues, é igual de bo, pero como non sale na tele, pues, claro. non... Sí. No, bueno, no... Pero nosotros intentamos que eso que, que, que ti bueno. nos, nos ayudas a, a descubrir pues, teña tamén visibilidade. Bueno, e bueno. eh, eh, agora, eh, eh, digo viñao, todo o que é o concello, o xa ten moitos tesoros, sobre todo da época do... Medieval. Do, sí, eh, eh, moita arquitectura do románico, religiosa, ah, sí, é un sitio que para o aficionado a este, a este tipo de, de, de, de, de turismo, de coñecer pues, Ten, eu que digo, tesouros non? Muy ben, muy Os, ben. O sea, dos que, dos que non é fácil encontrar nas guías non? E, Pero que pues... non deixa de sorprender de, de igual maneira non? Moitísimas grazas, Joan Unha aperta grandísima E, e, e bueno, a continuar coidándose Que a semana compre, disfrutala claro. e, mm, bueno. e, e prepararemos outro tesouro Vale. Para para semana que viene. Eh, eh, ¿Tiene tiempo para decir dónde comer? Sí, hombre, ¿cómo, ah, no? Vale. ¿Cómo pues no? Mira, mira, hay unos 30 años, tranquilamente, yo tranquilamente, llegué a una taberna, el lado del río, que le llaman Casa pepe No sabía nada. Muy cerquita de este monasterio, mil tres kilómetros. ¿no? Eh, aquello sigue siendo igual, tengo el mismo espíritu de taberna, sí. pero de estas tabernas, que existe, ¿y ¿cómo se pueden ser Un local, un miércoles, esto que fue un miércoles, ¿cómo se puede? Si un local o miércoles, eh, es miércoles, ah, es fuera de, de, de, de pueblos importantes, donde donde sí, sí, sí. puede haber unos clientes potenciales. Bueno, pues se hubo vinagido miércoles, e igual que ocurrió a primera vez que fue un Fai Trintanos, aquello estaba petado. Conclusión, las carnes... Bueno, o cabía no a Había varias cosas, pero mandei un churrasquito de ternera. Xabes. ¿Ah? En su punto. Exe podo dicir que se pasas por ali na Casa Pepe, Casa o, o churrasquito de ternera é eh, de ver. É o precio eh, fabuloso. Vale. Porque, Pues, Porque eh, é pues eh, non que... nos patrocina, eh? o Pepe non me patrocinou na vaca ou pagueia pero pero os alguem tampouco eh e moitos quilómetros alrededor, hai moito donde escoñer. pero este Este é sí, recomendado, sí, este é recomendable. Sí, vale, vale, sí, pues. eh, O precio, a calidade, é todo. Pues, de... Pues, de... Un, un de... saúdo para Casa Pepe. Eso, se se eh, temos sí. a ocasión, o mellor hasta, hasta o, o convidamos a participar nun dos nosos programas. Bueno, pois pues eu... Eh... O, o telefón está aí, eu non, non o conheço de nada, pero vale. eu, as, me, as meses que fu, e xe che miro, a primeira vez, foi vinte tantos anos que eu o descubrí o PP o lado do ría apartado de todo. Moi ben. E eh, eh, fuche eh, ben atendido. Ben, ben, ben rápido, eficaz. Ben. Eh, bueno, é eh, nisto que estaba falando máis que que era arte, era cultura. Eh, eh, eh, no pois pues iso tamén, eh, tamén é cultura. Pois iso tamén é cultura. O ben, no, a gastronomía é, tamén é cultura, claro que sí o, o echer, E aí fai, fai fresco ben, E, ben, e ben. sentarse nunha mesa e tomar a quente eso enche, enche a alma eh. E paga a pena, claro que sí, sí, sí, bueno, sí. Unha aperta o, grande Moito grande, Joan o bena, hasta, hasta máis hasta, vernos bena. Hasta cando sexa, unha aperta Unha aperta a, bena, un aperta logo, a todos Chao. Igualmente, Joan Vale Pois máis música, eh... xa quedan poucos minutiños. Teremos que darlle outra noviticia a todos os nosos coitantes Vamos a lá, música Non teño pan que comer, nin viño para beber Nin teño donde dormir, máis rico non podo ser Teño calderilla cobe de todo estou abundante só so de amores que estou proeña. aire voa aire, voa aire vo vento. Así como